Bon dia, companys. Ben aviat celebrarem el dia de Sant Antoni. I per festejar-lo farem una gran quantitat d'activitats al nostre centre. Com ja sabeu, el dia 18 de gener, dimarts, és el dia escollit. Aquest dia començarem a les 9 del matí. Podrem escollir entre un taller de pràctiques de laboratori de ciències naturals, un partit de futbol a la pista de gal, estampació de samarretes en mosaics a l'aula 3A, un taller de confecció d'instruments a l'aula de tecnologia. Un taller sensorial a l'aula a 6, O un pentinat a l'aula de perruqueria. Bé, tan sols són les 9 del matí i ja us costa decidir? Doncs a les 9 i mitja comença els balls de Saló al pavelló. A ballar que és dia de festa. No us oblideu de portar una parella perquè el ball resulta més divertit. Tanta activitat fa passar el temps volant. Però penseu que a partir de les 10 del matí en tenim més. Aneu corrents a usos múltiples perquè comencem a cantar les cançons dels Beatles. Si no us agrada cantar, teniu, també a partir d'aí les 10 del matí, un taller de paper reciclat al pati interior. Feim un alt en el camí. Estigueu fent el que estigueu fent, sortiu uns minuts al carrer per animar la quarta cursa escolar Quartó de Portman. Encara no ha guanyat cap professor a la cursa, i enguany no pinta millor. Així que correu tot el que pugueu perquè no us agafin. Seguirem dins d'uns minuts. Però ara mateix, vaig a veure si trop alguna cosa per menjar. Els alumnes de quart d'ESO ens tenen preparats uns aperitius que tenen molt bona pinta. Esperau que acabi amb aquest tros de truita. Seguiu bastros que jo ten per a una bona estona.